ata që bëjnë mëkate e që e shtuin pendimin deri në kismet vdekja jështë ecela u akacton datën e pendimit më një herë do thot. Qase sikur që vdekja ka mundsi më ndodh më një herë gjithashtu pendimi duhet jetë më një herë. Ti ne për ne vërejë sigurisë jo dikush më unë Dinis nuk vdes 100%. Ku jeti sigurt? Çfarë garancë mund t'japish për kët? Prandaj shiko çfarë dikimi pozitiv ka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 Megjithasht na mundson që të jemi të kënaqur me atë që kemi. Dhe mos ta lakmojmë atë që ka teatri. Por në çufse e dëshirojmë në na duhet të ndihkim rrugët e ndershme, jo që lakmit na i vërbën syt, e mos të shohim çfarë po bëjmë as çfarë po flasim, por me rëndësi është që ta kemi. Se shmërënësia kemi ndjekë rukë të ndërshme, atë mirë, atë moralëshme, atë kështë mëradë, a se këto pasoj e si lëkë mirë, e kush e shërën këtë vdekja. Dhe treta, shumë njerë dhe janë gjynëzuar për bëllë sfitë dhe problemeve. A po, fatkecia, problemet, depresioni me një herë, i themi se nuk ke ko për të ndalë, e ke një jetë, a ja vlenë këtë jetë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 Gjë mundu, angazhohu, përpjeku, puna, mos u pajta me këtë gjendje, mundu, por në qovë se prapë njëri është për po munduat, vallohi shkriti, po delë, po, por është i varfrë, mos le që varfria me të gjynzu, mos le që varfria me, me e ushqy zemrën tënde me mërzije dhe përsepse, nga se nuk do të gjotë kjo përqetëmonë, në është arjes e vdesim, apo ka lën kjo gjendje, edhe shpresojmë që Allahu xha lla ora pasaj në ahiret na jap mirësi të shumta më të mira. Ata i shikov vdekje, t'i apelam për jetë. Nuk është kjo përjetmon, shkurtosh kjo gjendje. Kjo smundje shkurtosh, kjo vdekje, kjo rastin e ka ndodhur, kjo varfëri, kjo problem, shkurtosh. Kalan. Kalan me lenë Allah të mënduar. Kalan. Vdekja është ajo që shëron plagët që i ka shkaktuar kjo botë për ata besimtarë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 Dejkja është një përkujtuas imrekullu shumë, është një energji emjaftushme që të sfinë për para. Edhe dhe dhe itë përmyshsimit, edhe dhe dhe dhe iritë arritjes, edhe dhe dhe angazhimit, por edhe dhe dhe luftimit të sfitave që balava qëshme të unjit e përdi shme. Përndaj, Allah Gjallewala thët në Kuran, Kullu nefsin dha i katul mët,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 për i lartë është Allah nga të kriuarit e diq katë pa qëllim. Lartë është Allah për i kësaj. Nuk është Allah kët, në këtë nivel që të krian pa qëllim. Kushtë në e rekujtonë qëllimin dhekja. Në kjo është stacionin parë, pra ndaj besimtari, duhet që fillimishtë të regulon jetën e ti në basë të kuptimi që ka për dhekjen. Dhe kjo shikua së në ruarë ndjet një lloj një lloj ë uh, nxitje për neve që të përgatiten për vdekje. Të përgatitemi për dalën për Allahut atë shoqërl. Fletoria e veprat ona është çdo ditë do të ku mbylur kështu. Ktu shkruan veprat dhe ajo është do të ku mbyll, do të ku mbyll, do të ku mbyll, do të ku mbyll. Tentojë që deri në momentin e fundit të shuar desh gatmirë të të shuar të shuash dhe të shlysh nga fundi kërcia. Kjo është puna jote kur të mbyllët fletoria atëherë, i gjitha që ka morë fundë. Par këtë rësuje, ka orë njërë të këmë Muhammedi sallallahu alësullim dhe i ka thënë, ojë dërguar i Allahot, jaërë sëllallahu, me të saa, ojë dërguar i Allahot, kur është ditë e gjëkimit? Muhammedi sallallahu alësullim i tha, ma dhe e adetë leha. Qëfarë ke pregadit të paradit? Qëfarë ke pregadit? Edhe ti, mene këtë pytje,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 shi ku është njoftuar, u rikthym për synën e pjesë së dytë të misionit ton dhe tashmë sikur që keni të njoftuar edhe numri i telefonit është i shfaqur në ekranin të juaja, prej tash ju mund të bëni inkodrime të juaja në këtë emision duke paraqitur pyetjet që ju interesojnë dhe më një alkim i telefonatë që e inkadrojmë menjëherë. U rnu. A mund tëvojë të pastë yeah. ti? Orna, po të ndëgjojmë, orna. Pytja përës, pytje që nga bëhen në varë, a kanë mundësin o përgjit ata njerës që nuk kanë falë në marë, por kanë besu zotin jo dhe që kanë po shakë, apo ves njerës që kanë falë në marë dhe në që kanë ma devaqëshëm. Po, Pyt, e qartë, tete? Pytja djitës, njerës që nuk falen, po i tojnë vetit muslimanë, Edhe nështë a gjithësojnë gjithë a gjithëra islame dhe Ka e dhe sene që i mohojnë prej islame qip, pre koron, qip, pre kine, qip, si që i prej Korani që i prej këmë e këmë e gjithë dhe një felam A kanë mundë që ma që ti lojnë gjenohet me hinë gjenet A rinjë që gjithëmon gjenem e dhe këta Po e qartë Edhe këtja të rritë është pas namazit A dohet me fa ma shparit për shpidoven a me bo dhe i krenë të shpilë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 është kërkuar nga ne të dëshmëm se Allahu është zotë jonë. Nëse ne imi të angajhuar në punimi dikon, dhe ne thotë haja ales sala, eja namaz, Allahu pëthirë. Pasë hënditje fëtohështë për të dëshmuar se Zotë i është Allahu. Ajë që nuk ka dëshmuar pasë hënditje se Zotë i është Allahu, dhe me këtë ka bërë që, me këtë ka bërë që, ndoshta me mira herë gjatitës e ti,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 Orna. Ato? Orna, po të ndëgjohim? Selamu alaikum. Aleykum, selamu rëntë Allah. A, bërë në pytje, indërëve? Po, ornëri, po të ndëgjohim, ornëri. Ja këmë fillu me fa namazën që një muje ditë khafën, po nuk i ditë të gjitha dovëtë, a më oh. pranohët kë namazën. Po, po. A edhin surën në Fatiha? Po. Po.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 Mos e përdin surën Fatiha. Elhamdulilah yarbal alamin, errahman alamin. Mos e kët përdin. Hamla fal. Vazhdo. Ato që nuk e din, nuk e din tehiatin, nuk e din selavatet, thuin vend tyne subhanallahu, elhamdulilah, la ilaha illa allah, dhe ja e pa selam. Por mos rry, mos rrin kët gjendje. Ti vazhdimisht mundom me mësu nga pak, mundom me mësu nga pak, mundom me mësu nga pak. Sa, vazhdimisht sa. Mir po. Në në tjetër, të me thonë, mundohu që, mundohu që, këto me imësu, ashtu si kërëshë mas mirë. Mundohu që me imësu, ashtu si kërëshë mas mirë. Nësë anë, këtë gjine qëfarë je, pa dëshimëse pranohet namazujtë. Pa dëshimëse pranohet namazujtë. Kemi të telefonat tjetër e në kuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum, selam artollam. Huzërështë në nëzrit, abërë me thonë, në në në në në në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 Bismilera marë nuk këndohet. Edhe tëk elhamdë, kërë thënja amin, në dhe thuhet me një zër mësatarë, jo me engrizërin shumë, por jo edhe ketë në veti. Me një zërë, pra në ushëm që, në dhe thët është mësatarë. Thuhet pasurës el-Fatiha, ku një rive këndon vetë, ose është me gjematë. E inkuadrojmë telefonatën e radhës, Nuk e di regjia a është Hendelidhja apo po po Orna ne Selamun aleikum Assalamu alaykum Abdullah Orna e di se ka 5 vjet dhe një dalë se duhet pengesën e lind. Kam dëgjuar nga një imam që me jetën me varet, më thamë, dhe njëri do të dënohet. Po? Po? Nësërsej, në ka tenë të jam e rejtë nani, një bitë përgjur, që punë përshqëtë nështë shpetërën... nështë nështë nështë. Kemi shumë pengje, sa në linjë, nuk jam duke a kuptuar pyqenë. Uh, Mundësesht që na telefoni edhe njërë, dhe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 në py tjetë ekstumeral o është diqka tjetër, por dënimi është diqka tjetër. Ande të gjithë së përvojnë në varë me përreshtim të disa kategorive të sektu uara, por dënimi nuk është për të gjithë. Kemi telefonatë e në kuadrojmë. Halo. Orna. Edeha, nezëm. Aleikum, salam, rahumëtullah. Da, së ne pyte me duon, jo provokative, por... A zë vërë që e i për shqevojnë me lujtë fëtë bogë dhe falojnë e sëpërpiljë, e? Po? Shkollunë fëtë bogë, vrajënë, fejënë komënë, nuk dalinë gjamië, pojënë të shqevojnë me lujtë takë të që të me rabishka, për para që kanë dhe ju përto? Po, po, e qartë. Par me ndimitin ju për zhë gëtë? Po, e qartë. Po, e qartë, e qartë. Po, e qartë, e qartë, e qartë, e qart E pytja i ka dy gjera, e para me lujt futbal dhe e dyta që dëmonë njeri më u lëndu ose me qenje loj jo, jo mitësore, jo loj dëmën thonë arëktu se për tjetë më dvërtet me, me, me, me e për cilur me acarime, me lëndime, kështë më radhë, kjo të që të ka tjetër. Êshtë thëmë për para se o gjelartë kanë thonë se nuk banë me lujt futbal nga se kanë lujt me kokët pejgamberve, kështë më radhë, nuk është e vërtetë kjo kone pe pengambër vetë hershëm ska pas futbollatherë, chimë lut futbollatë me kokë pe pengambër larë saj. Andaj dua të them që këto gjëra janë beshtytni, po më i thashë thëmë nuk kanë vërtetë. Prandaj më lutni një futboll në emër të asaj që të arqëtu atë pak besa besa të merr një llik kondicioni, të një aktivitet fizik i ti pse ju? Jo vetëm jo ojalor po dhe besimtar të haxhilet kurrë qoftë lejohet me lut. Por me kusht që loja mos të jet e shëqruar me oretje, armici, ngritje zërash, ofendimesh, e kështu më radhë. Po të luaj e me loj si kur se thonë ferë, mitësore, vëlazërore, nuk kësh më nësi ko shfitan, më nësi që të gjithë të këna oqemi. Kjo është më nësi. Për ndaj, normal, me shku dinatë mas, me thikomen, e ndodhë një rëshqat, normal, e mund më rëshqit edhe të jetës.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 me lut sepse loja thash nuk është haram nuk është ndaluar futbolli nuk është ndaluar Allahu dhe më smirit kemi telefonat teatrin kuadroj ju përshëndesim as salam aleikum aleikum us salam wa rahmatullah hoj ndervoj jam në moshën 64 vjeçare e kam komplimentuar me të gjithë mi në substita shtit kokë kokë kozikos në numër të lezej Po me gabime. Kujon vetën a me lezuet me gabime apo mos me lezuet. Po kom që e me ushtuot dhe vetën. Po përtu të ma mos po gavoj me së rinë gjithën mas i po boj gabime. Se e di që një gjerë për një që një që një që një që një që një gavoj shumë ja, a të vazhdoj lezuet apo mos të vazhdoj vetër nësit. Po e qartë, të që. Rejkom së randë. Për diri së so, ki mësuas që e lezuet të ajë kuronin dhe i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 Dhe dështë të në përëm, atër shkëndu këngushtuar më tepër e më tepër. Dhe të të të si për këtë, inshallë, në takimin e arshëm që ka të bëjmë jetën në Vareza. Po, telefonat e radhës. Salamu alaikum, hoqë. Aleikumussalam, rahmatulloh. Kam një pytje. Po, urna. Ajetojnë djenët më klimanë se në flitë tira, papatë të tia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 Rëbë të nëshëtuar Allah Oqëllë Gjelalu. Ndaj, gjenët musliman, jetoj njësë si kurse, jetojnë muslimanat, dhe regullat, dhe dispozitet dhe linë, edhe për ta njësë si kurse, edhe për neve. E në këtërin të informatën e radhës. Selamat alikum. Aleykum u selam, artullah. Bërni të gjithë. Por, në? Ne të nga që jena në qitër, analejovët me dhe du kuran, apo... Jo, një ja u për neve në është është qëmë, musë me lezu. Po, e qartë, e qartë. Edhe një pytje po bonë djali, aboj? Po, urna. Shalomu alaikum, moqë. Aleikum, salam, rahmatulloh. E kam një pytje. Urna, urna. Në, në hadithë kërësi që ka thënë Allahu, unë jëmë koha. Po? E tash nëse nëse nëri ju e shanë kohën, kjo për bjën që e ka shanë dhe kërju se në kohës. Po, e qartë. A qështë kemë kofër? Po. Njesë që besojnë që koha i ndryshon sanet e nuk i ndryshon Allaho. Qështë po a po nga e që njëzë? E qartë, da. A qështë edhe kja pifes? Po, e qartë, e qartë. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kam dhenë për gjithë disar se për ketë dhe më thonë lezimit të Koran nga ona e gruas në kohën e ciklit të sej menstrual, apo gj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 Edhe nje zgund ku apo i ndyshën gjërat. Juat jo kuptojm se ku ka fuqi me i ndryshojnë gjërat. Po asnjë zargan don se ju ka më të njerëzën që mund të thikua i ndryshojnë gjërat. Apo edhe qëllimin e kanë po Allahu i ndryshon, po me kalimin e kohës ndryshojnë gjërat. Nëse këtë kuptim e kanë, ata nuk ka ka diçka që mund të rrezikojnë besimin e tijut. Po jusë njerëz që hojnë Allahun azu xhel, sikurse kanë bërë mushikë temikës dhe kanë thonë la yuhliku illa dahr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 e nuk dyke më ta ba është. porna on me jakum njës mën fal veç tri dër i di me ledzua nuk di veç elhamdër e lahen e së panikën e di ma shëm zdi mën fal elhamdër e lahen e së panikën po e qartë e qartë e, qart. e nuk di ma shëm me ledzua se di po. a zëtja ma pranan po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 seksë si fëmijë. Fëmijë nuk, më nuk e mësojnë gjuhën duke lexuar, kës nuk diën asu fëmijë. Por ai flet përfaq gjuhën shqipe me të ndëgjuar. E kanë ndëgjuar se kësaj thojnë kështu, e kësaj thojnë kështu dhe kjo bëhet kështu me të ndëgjuar e kam sujuar. Atëh ti mundsh me të ndëgjuar dikush me ta thon, për shembun, Allahumma salli ala Muhammad nidhet, çitom sa. Nestu wala ali Muhammad, pastaj kemo sallaita dit pël të ka pak moso. Gojaresh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 Munau dhe nga dalë, sot ke mundësi më mësu, Allah o të shpërblem për mundin që e jabë në këtë, në këtë retim. Të lënë të radhës. Urna. Sëmë alikum. Aleykum, së salam, rësullat. Uh, dhe ishtë të me bonit të tje? Po, urna? Uh, kone, kone namazit të... Uh, uh, Djomonse e kom në kornë shkollës. A kam ndiham çse fali? Po, në shollat do të jemi prië. Po, jemi nik. Ti më fol disa për këtë problem, ç'është problemi i madh, nuk është i thjeshtë. Nuk ka të bëjë me individë, por është problem kolektiv, që ketë e këtë muslimanë të kti venë kanë këtë problem, qoftë në shkolla apo qoftë në punë. Andaj duhet çdo kusht të mundohet të bën zgjidhja, është sikur të ka mundsi. Ti mundou që Më i hasur ku të startoj. Ose spaqoj me boni marrëveshje me arsimtarën e lëndës që të bie bashkë në gjimastikë. Që të kërkosh një vallë leje, disetmirës varet të thuash se po shkojnë gjimastikë, e kompenzoj mësimin që keni marrë këtë ditë ose këtu më rad mundon me pozicion. Në qoftë se të mbyllen dera, do të rrezikohet shkollimi për shkak të gjimastikës, atëra tikë arsye. Folë drejtën e vend të gjimastikës, ndërsa për ata që të kanë privuar nga gjimastika e morën gjuna në këtë.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 ata që lirohen nga xhima janë gjithashtu nga ata që lirohen për xhimas janë edhe ata që e kanë rrugën e mbyllur, s'ka mësimë të si më shkuën xhami. U mbyll rruga. Në ty në këtë rast u ka mbyll rruga dhe në këtë rast mendoj se nuk je përsie për mos fona xhimas, por tash në qofse i ke shtyrë të gjitha mundësitë. E Allahu e den jone, ai ke shtyrë të gjitha mundësitë mundsme në këtë drejtim apo ju. Jo. Kemi telefonat tjetër që inkadrojmë. Selam alejkum. Aleykum as-salamu tëllam uh, Abo në ditë për disa taklima që i kam shpet, taklimat vjetër oh. Muka në ditë që disa vjetër Raft e dhe ist, Muna më i bozjive se janë Me hadife, me surë Janë asenë Taklimat vjetër shumë Nuk nishër oh. jo me qitë nuj, me gjithë nuj, diko një bëra, diko një bëra Ndrejnë barë dhe ose me kallë, nuk përmujnë me, me, me ditë. Që është pëjtja uh, e dytë është tyrbet a më um, dhemullu për mu shëndru në ore normali si ore tjera që jene dhe në pëjtjën e dytë për lidhët edhe sektin me lami që a mund është me mësantë. Këto kem pëjtjet. Selam alaikum. Alaikum. Salam alaikum a superkat e literaturës vietër që nuk e përdor më, deqen te ka të shkruar 200 nga Kurani apo apo ka apo kaën Allah, apo ka porositë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, këto do të thot i dieg mësmiri. Do thot bën hi tersërsht që nuk mbetën bitë më as në mbishkrim. Ngase do unj më enshu edhe uji i tretë, por desha të tretën ka mos i mundon dikon, ka mos i mundon, do të denë në, dhe në dytsir, pa pasur të dikon që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 dimi shkoj por kur ka shporeta te spija apo e fut shpora dai djeget tersisht të bëhet hi apo me djeg diku ne oborse sopes dhe kjo inshallah te liro nga kjo literature qe nuk je duke e perdorur apo para se menu me menum me djeg dhe kjo e moron derman para se me e djeg shikoj pe diku teter të se natut aq jeno ka shkrime te mira ko porosi ko ligjërata ka, ka, ka shkrime qe ti nuk do me e perdura to i pe diku teter të vetat i kan xhami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 kanë uh, shumë gjera që nuk janë përputhje me mësime të Muhammedet sallallahu alai sallam, por ta është të fuhtë të minutët talë e për ta nuk i kemi mundësit në të tëtë në kodrë të këtije misurin, ndërshë ndërë një herë të klasën më tehe për ta Allah adhin mas mire. E nëkuadrujmë të nëtë në radhës. Selamu alaikum. Aleykum, selamu alaikum. E... E... E... E... E... Allah i që përbëllirë të ndërru Amin gjithë vlerë ju faleminderit. Tashë tonë do të jetë në misionin i çfarë do ta bëjë më shumë. Ji welche ajësh që na kenësh për momentin e këto kut. Fillishta po të kam thënë. Ji në rezonat. Tamë falenderoj Allahun që ti ekziston dhe shumë xhallat ti ekzistojnë. Allah e shë problemet, të lhammle Allah, Allah e shëtof nërës të mirë. Ne vërket, Allah e shëta i deshmetar përshdoj zonë ke të tham ka lavën dhe përveshme u parasitë. Në vërket, asë me dje, këna shti të e shënë, shë povejtë e ndë gjëjtë e djetër dhe fanëtë. Në dhe shënë në pyshë e kam përpysh, dhe ruar e të strektuar. Urnë Allah. Në hërën, të familartë, subëltur e rëmë, filan me ajetët së povejtë i masm Do është doshën me ditë për çfarë kuhet flet, a flet për kuën aliti bën veliti apo kanë dhurdhën ngjarje mes Bizantëve dhe Romanëve, saq kuhet doshën me ditë, mahnisht si si dihet, ashi si jetë. Po. Do të mundojmë të ndo bëjmë. Allah beqaf, nderoft, nderoft që na kënaqë. Amin, Allah të kënaqë familjen e djalit. Allah të shpëlbirë. Aleikum selam. Aleikum selam wa rahmetullah. Uh, e sura Rum, uh, ku Allah jallau për men gulibati Rum, se janë mundur do të thotë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 Në këtë rregull, për egjemplin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, se kjo është një veçnie disfat e vogël, ndërsa mushrikët i dhujtarët do të bëjnë disfat të madh në të gjitha rrethot, kështu kanë thotur. Ëndër ky ajet ka zbritë me rastin e një betaje mes Romakëve edhe domethënë për javë që kanë qenë i dhujtar në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Inkuadrojmë telefonat në radhës. Alë, orë në? Selamun aleykum wa selamu, rahmetullahi. Aleykum, selam wa rahmetullahi wa barakatuh. <gülüyor> Alem David. Huz, po orë në? Un, beshen zotin, mundurëm të bëjë namaz dhe njëzimin përgjësi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 Shumë këtë gjatë kemi jetu më përmi 50 e këtë disa vitet së bashkët, për kërmet fundit janë isi me u takë me në disa sane joqëm për të qeshin mua dhe pak a shumë në një mënyru largohëm dhe ajti edhe nuk kisha qefë mund kontaktuar shpesh me ta. Mësë të zbërtej arsyet. E qëtë natë no, që e kemi vërro, që në kanë vërrim, ja kemi të farë që nazën, një më këthy në shpinë, në ora një më letë, Po që po vlasë qut që ju mkanë. Ishë gjot ju mkanë. Po? Në vedjetë të plot ju mkanë. Në lomen ti me ka hynë nora në 11 natës i njëti person rësë moshës ta që i njëti ajë. Gjagënë të tiso vite në se e në gjë dhe, dhe në moshën tëtë më djeqare ku më gjësë, rësë tëtë mletë atë shtatë mletë atë. Më ka hinë dhome ku mpa me shqytë mi të morë prej meje. Me fur nuk folke vetëm kryt shtemt, flok të zezha, në, në, edhe komplet qështu kon atëherë. Edhe jo që ju më kon i, i zhuk, po qët ju më kon, qët ju më kon, qëtë përqenë. Ju më rësuvun atë tonë, të të nonë më stërshë, apet dhikën atë tonë. Ju më të rëngun, për disa minuta më ka nejtë, po, që ashtu, dikure pasës për flasku në gjë dhe, e drejta u këthy, dhe ofër pragut dhere që dhe, Tu kësha lutë, nëse i mojë të menë për të qëtu qëka të i sashtë gjitha, kom qështë më mund përgjeshë dhe që keni mundësi, Allah e që përblerë në gjithat mirat këtë botër në të botër. Amin e lirë. Salamun alaikum. Aleikum, salamun alaikum. Uh, për uh, se përket për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë në mendime që i parashtrojmë. Se, o gjelartë kur flasin, do tëtë, o gjelartë kur flasin, e kërkuar nga ata është që të më bështetin mendimin e të tyrë në fjallët Allah dhe fjallët e pegamberi sësëllëm. Andaj, këndërshtimi o gjelartëve në këtë rastë, nuk është si kurse këndërshtimi i dikuj të tërë. Për shumë, ty ka më në që më të pëllqyjë spjegimi i një mjeku. Ka si më në që më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 Pejnë Kosovë, a i me qenë, ndërsta, 5.000 km, 10.000 km për ti, ti me telefonë atje mundësh me shtimë vë keqë. Mundësh, sot me internet njësë po pojnë keqë. Këpëse e, e në largë, apo janë të kyqë me njerëja caktuar, edhe pëse e në shumë largë, nuk janë mrena shtëpimet të tyre, por e shtimë një kënë vë keqë. Këj, zë të më në qukonë mrena e ka shtimë vë keqë. Për largët e ka shtimë vë keqë. Përnd Allahu جل و علا ka mucuu shejtan të kët një lloj komunikimi nga larg me Ademun al-Sam. Si pjesës prvos për të rregullu Allahu جل و علا se ti këtë kërmik dhe ashiqo këtë kërmik sa, t t i si -ty, sa i si -ty. të kthihet të sillë ti, sa dëmet të sillë ti. Dhe një gatë dëm është të çet nga vani i bekuar dhe i beqatuar çje jhenetin. Andaj mos e ndëgjën kët botë. Ndjeki mësimet të Allahut, në strojë Allahu të mënduar, mos e pasosh shejtanin. Nëse dëshiron të mbetesh në rahmetin e Zotit të xhenetin. Dhe kjo është po rri, e mrekullueshme edhe shumë e qartë. Pa i ditur çfarë ta kuptojmë kët, dhe jo gjithmonë me logjikën tonë të mundohemi të ti, tip të pranojmë faktet, pastaj mund timit njëta kështu kuptojmë. Mund të kemi që logjika jonë nëse ta përmendim nuk është e përgatitur ta kupton kët, por themun besojmë atë që Allahu ka thënë pejgamberit s.a.s.e, apsë është nostra gnjëre arsyetimi dikujt mos mos na pëlqen. Por ju jo, mos na pëlqen largasoj uh, fjalë Allahut dhe fjalë pejgamberit Sallallahu alaihi wasallam. Nëse përkët kjo që ka ndodhur me këtë afërmin, ti mund të ke disa shpjegimun, nuk e di. Po pa dyshim sa nuk është çupi vorrë. Kjo e 100%. është 100%. Ne ai nuk qu çupi vorrë, më hartas ti më po. E kjo s'ndod kjo. S'është mësi më ke më ndodhur. Korr, dini që vdes nuk vjen kët botë. Ka marr fond për ta kjo. Derisa të vijë kuari në gjodas. Njëherë një që një një kanë vdeq, korr sjon më, korr s'thën më. Te mund jmenad me 100 dekull me nisop, edhe kur mësosë dikur pyetën çuat. Kur s'qëvot kjo? S'ndod kjo? Gazata ka që kanë vde kanë shku. Por, a ka mundsi më keq për durkësi tot, shejtani dhe më u personifikon në formën e tij për të na shqetësuar dhe për të, po ka mundsi që më ndod? Ka qenë çytja e shejtanit, ka qenë provokim gona e tij për të më, me të marrë zy ty, me të friksu ty gjithë më radh dhe kurçi më tepër. Në atë moment të dorëzhas dhëstja tua e u dhu billahi min e shëjtanir rajim dhe me lejnë e latë ishtë shpartaluaj. Ose te kefun me këndu në një ajet nga kërën që edinë, si kurse arsura, Elhamdulllalli Rabbalemim, ose me ditë Allahu la ilaha illahu al haju al qajum, ajetul kërësin, kjo është edhe me mirë, me lejnë e latë a i shpartaluaj. Por ka qenë një cytje të aktuar një shqecim,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 Allahu, edhe në mësë mirë, kjo është aje që mund të thëm lidhe me këtë përgjigje. Dhe kërkojnë nga regjia që ta inkuadruan të telefonatë në fundit përsonëtë. Allo, njëm Rama. Njëm Rama. Rama. O që kësha dash një albogë në përgjigje. Një lidhën në personat që janë të kapër për depresionet, a janë atas që i kanë bojnë më kate në këtjes? Pa.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 që është gabimi më i madh që mendon se njeriu me depresion Allahu nuk e përgjigjet. Po për, nëse këtyn në ky puni kujt e përgjigjet? Ku Atë larg asaj, qysh jo ai që një person ai është zort madh, ai është në hall të madh. Pra njeriu kur në hall dhe i drejtohet me hallën e vet, Allahu xhelleu ala dhe me derdh të vet, patyqim se Allah i përgjigjet njeriu. Por duhet të po sabër dhe me ditë si mëll Allah xhelleu ala. Prandaj ata që janë me depresion, do thotë duhet me ditë çfarë dish me turkit. Dhe dera më e gabuar çetroket njeriu ndepresionin dhe faltortën. Ama absolutisht kurfor lidhjes kanë ata me këtë punë. Hiç. Vetë e shtojnë edhe më tepër depresionin dhe marzin. Prandaj lërgonu nga faltortë, nga këta gënjeshtor. Lërgonu nga nga nga nga nga nga nga matrapaz që ççeç fatkeçisht e keç përdorin, hallin e, e njerëzve për të mbur zhipat e veta. Nga nga nga magjistat e ndryshëm e faltortë dhe llojshëmë. Kaj të ta që bëjnë kësi lejnë mashtrimesh, lërgoni pëjtyne. Dhe personin lërgot, duke shkuar të mjeku, me marrë ilash të aktuar, dhe, dhe gjithashtu duke lezuar Kur'an. Kur'ani me lejnë, Allah të manuar, shërën dhe presionin. Namaz i lërgon dhe presionin. Abdes i lërgon dhe presionin. Përmendja Allah gjallewala, Subhan Allah, Elhamdulillah, La ilahe illallah, këtu lërgon dhe presionin. Andë jo, jo, dyrt e faltorve, e të tjera të njëshim më ta. Kërë i shta e që pata mundësi sonte të të japë për rigjën në pyjtë jua e juaj që i gondëruar dhe pa dushme tema jonë i shte përvdekin dhe ishte stacioni i parë i jonë i në drejtim të botës tjetër. Me kax po i japën fund për sonte zote i është për lift. Deni të kim në arshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat.